ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الانبياء سوره تو کې اخر کې وی كله متربصون سوره انبياء کې وایي تا انتظار کوي اقترب للناس حسابهم هغه حساب تا وسنه دي شهره دین دا رسول حکاب کې تنفيذ ملغیب هوا مریم کې ایجزا بیان مسالم تو ها کې ابتلا بیل مسایب هوا نام بیا کې کرام الانبیا بعد ابتلا د ابتلا نرسو م انبیا ل مسالم اغه خوشاله دریم دا سورۃ واقع مورذینو د قران له زورنه و نان بیا کین و ما یا من ذکر من ربی محدثن الا استمعوا وهم يلعبون دا جو کار د چ ایراس ک مخړای داوته دا سورۃ اکرام الانبیاء بعد الابتلاء خلاصہ سورت دانا سورتوں سورت اول کې زجر دے پہ انکار د مقاسد اور باؤ سورت منقسم دے او دو عصو بانده اول ایسا کے زجر پر انکار دا مقاسده ارباو اولا او او بیا دلت سلاسی گر کئی الادلت السلاسا دې مې سکه کرام الانبياء بادل ابتلا اغاتر سمبياء ل مسالم ذکر کئ چې علماء عزت ور کړو اختتام کې په بشارت او خري او دنيوي باندې نو صورت اول سکي بيان مقاصد ارباو دې او اځله سراسی کر کئ دو میسے که اکرام الانبیاء اتلس انبیاء علم السلام ذکر کئی چا اللہ پاک اغیلہ عزت ورکڑا و پس دیب تلانا اول دا صورت کی زجر ورکی پہ انکار دا قیامت پاندے اقتربنی ناس نیزی شید خلکتا حساب هم حساب دځو قوم په غفلت مورځون او دا خلک په غفلت کې نیما خړاون کې حساب نه زيړه دي غفلت کړي حديث کې را دي بے سلام دو لا وسه ونسي المقابر والبلا هغه بندا الله ته ډېر بد دي چې غفلت کړي او تکلیفونه او قبر او آخرت هيږي ما یا دین من ذکرن نظر والے دی اوتا من ذکرن یو پند طرف طرف د دیو محدثین تازه الا استمعوه مگر جورید الله غیرا دازجر پنکار د قران اوم یلبون او دیابس کون کین قران اوری خو ابس کین منی نو لا هیتن قلوبهم غافل دیونو ناجیو واسر النجوہ ن پټکړل زرگا الذين ظلموا ذا بدل له اثرونا پټګل لجرګه ظالمانو او وی هاذا الهاذا الا بشر مثلكم دا زیر پینکار د رسالت هوای جو هل بشر هل هاذا نه دا پیامبر مگر بندې سو دا په ځلې لګې پیامبر یو پدوا بشر مثلكم دې ا پتا نه سهر راته کوئی جادو وان تم تبصرون تاسيو خيار دا من ده پیغمبر جواب کوي د پیغمبر جواب څه دی چې هغه پتو لري پیغمبر به پی نس ګوري قال رب جميع عالم قال کوم پی پیغمبر رب زم ما په دې په نا بر وخته الله ورزونه کې په دې په الله ستاسو نهوري دا الله نه پهठन دا الله بنددار کوي درېم پهتوا بلقالو بلکیه ازغاس او احلام مختلف خوبونه دي دا خاصه گډور خوبونه دي دا بیان گډور خوبونه دي سلام بل افتراو د زانې را کړدا پنزم بل و شاعر ده ده شاعر شپغم پریاذنا بیاتن راویون مجتموجه معجزہ لکله کلیشیو رمبی منتزه بخانو شان معجزہ پیش کیګنم الله وې تاسو دې موږ ته د اوشن معجزې پیښ کړي ناغو کليمان راوړل ما منت قبلهم ایمان نه راوړل من قرې دی یو کلي الګ نا چمالا کړو منون یو ایمان راوړني او د کوم ایمان راوړل معجزات ورته راغلي ایمان نه راوړل تاسو مو معجزات راشي خو بیا ایمان نه راوړی زدياني تاسو یې تراس کوی چې دا پیغمبر سره دی الله امام مخ کې موږ داغه دا سوال جواب عمر سننا قبل کا ندی لے غنه ما تنا محکی الا جان مگر سڑی وہی مکو لا ایتا پس ال ذکر تفوس کلو علما انا ان کن تم لا تعلمون کتا سنپوی گئی تفوس گئی دو علما انا کتا سنپوی گئی دو علما نے تفوس گئی سورنا حلق مکیم ترشیون دو علما نے تفوس گئی جنپوی وما جالنام <سؤال> معنی دیگر دولی دان بیا جسدن جوسی چنم خورتوام دا دا قبل <سؤال> شو بے جواب دا پیغمبر خو خوراک خوری پیغمبر خودا سی پکاری چنم خوری جواب لیا کونتوام چنم خور خوراک وما کانو خالدین نو آگئی میشو بیاری شاکوما داگی سر لوز فانجیناهم نخلاص مکرو آگئی وَمَن نَّشَاءُ نُغْرِقْهُ فِي الْبَحْرِ نَجَاةً لِّقَوْمٍ مُّسْلِمِينَ فَمَيِّتْ گرے چې دا وسره سوجیو شنه خلاصو والاک نرم مشرفين والاک روما مشرکان ترغیب ور کوي قران ته صداقت لقد انزلنا اليكوم يقينا مرالگله تاوس کتاب في بجهي ذکركم 15 پند اساسو پري کې اساسو بند افلا تاكلون بقم قسم نا او سونا الکریم کلیوالا تغیب الدنیوی یو قسم دے قسم معنی ماتول فسم فاسرا فسم معنی سماتول قسم معنی جدا کول ماجم کې وجدایم کې یو قزم دے چې په سواد باندې نقطه شي قدم کول خص خص کول نګورا قِلَت ذ الحروف درات په قِلَت زمانه کې کثرت ذ حروف درات په کثرت زمانه کې چې فسم شو حروف پا کم شو نفس ما تول شو چې قسم شو نقطې دوشوي نه ماناسو دغه معنی جدا کول شو ما دې کې وجدای کی او چې قزم شو په سواد باندې نقطه وښونه معنی دل به کول زره زره کول دلته الله قسم نه ما مات کړی نماز کړو لا کڑیو ماترا مات مکرو ا فلما احسو ارکل چوریت بی زمغا ظا پلوس کی دوی اعزام نو تفسیلا لا ذرو کو متخسی واپس شغا تا چ مشی پای کی او مسا کی نکم او زین خپلتا د یپاره تاسو ته پوسوشی قالو نو دوی ایرمان مونږ درا یتن ظالمان نامیشوا د وچو را دیو تر دی چو میګردو دی حسینن دلدل خامیدین ساڑا او ما خلقنا سما او نه پیدا کړې من منگ آگا اسمان او زمکي علا جمین دی کې لا یبین لو بكون کې منګلو به نه کوم دا اوسه ا دله ځی ما اسمان او زمکي پیدا کړل په دره لوګو دا ما د دلیل په توحید پیدا کړل لور ردنا که اراده کوله منګا ان نتخذ الاوان شونه سومه کما اسمان نوزمکا مشغلی لگر زولے لحوہ آگی تو چاگی ترمائی لکی او لکبی بیشوہ بچیشو اگی تا و یعنی کما عباس پیدا کولے نبیابا ما زان سر نوڑیوں لو بشے سر زان سر نسی لاتخدنا ملدن نوڑے زان سخا کچری این یقینا من یو کوون کی ان کن نافعلین ان مخفف تی یقینا من یو کوون کی اداکار کولے شم خو ذیل پیدا کړی اسما نظم مکه بل نذیل بالحق بلک رالی ګمونغه حق الباذل باطل فینمون اومندی باطل درا پیدا وزایخ ناګا ناګی بینورا باطل بینورا شغتم شی او تاسو در علاقات ته داګه نچ بیان ہوئی واللهمن مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ تعدار دغه چې بره د وختتته ومنیندوغهملیک چې د الله پهند کنی لا س بیرروونه ناړ نیباتې د بندې د لا نه وال ساسییرون او ننسړ کېږي او دوور دی لا ی لا و یی یو ہوم یونسرون ا دیو پروتوکول کای دیسوک پروتوکول شی ک لا فو غزا دی چارا م لا پروتکای لو کان فی ما کوی پاسمانز مکی الیاتن مزگار الا اللہ مغریو اللہ الله خوشته بیدا اللہ نا یو اللہ خوشته قبل مزگار و لفسا دتا نو تلی واسمان مکا د زہری نظام تانی نظام باندور بندور شی یا خو دا دوې تمامو ګزول دی کویا را شي ی الا به کمزوره شي نه کمزور اعل نه شي کې یا به دا یو عل یو کار کې دا بل به دو به خوښه کار کوي یا به نه کو کار کوي بیا اعلان نه شو که به کار نه کوي بیا به اختیلا پرشي په ساعت به را شي د خونیشته اصل کې ایات کې بات د توهی دور د شرتي لو کانا فیم آلیات کوئی از مکاسمان کی آلیات ایلا اللہ مگر بیدا نا یو الله خوشتے کو نور ہوئے گی لپس آتا وطریبود زیر نظامنان یو الله خوشتے کو گن آلی نشته نور نشتا لپس آتا پاک جا اللہ چرب دے دارش داگنہ چی بیا نہیں تپوسن شکی دے ذالانا ذالجي ک اللہ, اللہ. و من صلون دیون بتو پوسوشی سورہ قصص کی اتاو یا کی عمرشی امیت دخذو دا دازجر اور کوي بالتخاص ایونی ولدی من دوني بدالانا نمازګار اوه راوړ خپل ذلیلو هاذا ذکروم می دا دغه چا چما صخری و ذکر قبلی او بنده دغه چا چما مخقین قران پند قران نصیحت ہے بر کې ډېر دخل ګنا نه پويږي ندي فوآ په حق باندې فو موري زو دي مخالون کې دي من قبل کا دا دلیل نقلي دي گر کوي دا انبيال المسالمنا او ندي لګيما مکہستان من رسولن استاد استاد مين دي لري اللا نويله مغر احیم کرلا تا دیم مسلی چنیش تاج ترا مگر زو فابودون د بندگی قسم نو کمال وقال <سؤال> الذخر الرحمن ولا تعب از زیر ال <سؤال> اتخاذ اوای دیون ولنم <سؤال> ربان غرض سبحانه پاک ده الله د نایمنا بلکی بندگان مکرمون عزت پر کرشی د اخونی کار بندگان دی مول <سؤال> عزت <سؤال> کرامت م مکرمون ن کرامت د حق ده لیکن خدای تو به نشته کرامت دي د اولي پلاستاني پجوان ثاني او خر قيادت شيخ قارش دغه کرامت دي او دا حق ده مکرمون دي لازم يكون هو نمخ کی ده الله نه پوهنا کی وهم بیا مرې دي حکم ده الله عمل کړي نه پوهه الله پاږي مخ کی ردیون دي هغه رسول ديون دي ولاش بونا او سفارش نشي کوله مگر اغه چاله چې راضي الله دا غنه الا لمنر تزوا چې راضي الله دا غنه او من خشتي او ديو ديره دا الله نه ريدون کېني وميه قر من او سوچوي به ديږي زي مکار سات بيد الله نه فذل قضا بدور کور جانم او دو شانتي بدور کو زالمانو تا اولم يا الذين دا بیا د اخلي دي گرګه مسله اے نگوری کافر چیکنہ اسمان نوزمہ کی کانہ کا ہو جوخ کفتق ناوما قولاو میں پرلدوانا اومی گرزوال میں دے من المائی دا ابونا اری وشی تازہ اری وشیلی میں تازگی پہ ابوار کرلہ ہر شیلی میں تازہ کرلے حی مانا تازہ افالائی منون ایمان روڑی گرزوال دے من قزمہ کی رواسی غرونا انتمید بھیم شلق و نوی پدیم انتمید بھیم لے اللہ تمید بھیم وجعلنا فيا او غرذوني مری پیزما کی فجاجن فلانی فلن لاری فجاجن صبرن لاری فلنے لعلم جپارشی یو تدون لار بیاومی او غرذولے مګ اسمان سخ پنچت محفوظن محفوظ زرا ورزیدم چت می غزول چراون ورزی لکه سوري پاتری کی براشی یو سلی ختم محفوظن لا محبوظ یا محفوظن الشیاطین شیطانان محفوظ کر لے دیگر صفات کی برابر شو میں اتی ہیں اسمان ما محفوظ کر دیں قومنا ایتنا آیات او آیات ان اسمان روز میں کینا عقید آیات ان نہ مخڑوں کی ولج اللہ ذات پیدا کرے تو اصل رشب اور اور نور دا ٹون پی فلک اس بہون پا گزے اغفل گنی یسبهون روان لامون کی فزی خپل کی لامو وئ کمزیش ور الله مقرر کړل دے پای کی لامو ی روان دی وما جاء علی بشرین ندی گرزول تخیف دونیوی مخ کی سانا ندی گرزول لمن یو بندل رستانه مخ کی الخولمیش والے اپی مت تا قدمر ش بو مول خالذون ا دی ہمیشہ ناء دسمین او تفسیر نکثیروی hazardous دلین علامات خزیر آیات دلیل چي خزير سلام فاته زکه مون یو بندر امي شو نه دي ګرځولې سو کميشنه باندې کوي زيبه دنیا كله نفسن اري نفس سکون کې نار مر ونب لوكوم ازمایش کو بتا آسمان بيشر ور خير په تکلیفون ابو خوشاله فتنه ز پار د امتحان او ما ته راو ګرځي تاسون او کراچو بینیتا کافیر داو زیروں کے پر انکار دا رسالت ایت تخیضون کانس اندن ستا مگر ٹوکا دا غصرے دیں چھیا دیسا سوالیاں او دی پپند میرا بان دیو کفر کئی فولق انسان دا زیروں کے بالعراز انسان تلوار کے اوڑی او پیدا شاید انسان من اجل دا تلوار نہ پیدا دیں اصل کې تلوار د انسان نا پیدای کلام محکوز شون بالغتن عکس ده پر نبالغی پیدا شه ده انسان د تلوار نه انسان تلوار پیدا ده انسان نده سوری کم در دخیمتاو سایاتی نخیق پلین افلا تو سای جنون تلوار مکوین فیقولون دا بیا اثبات دا قیامت دا خیب اخوین وایدیو کلبی دالواز که تا سرشتینی لوی آلم اللذینا کپویا کسان چی کفر کردین هینا باخ لا کو فونا چبن باندې کې د خپل مخ نور الانزور نه شګان نه ولامن سرون نبی سلام دا دشي بل تاتیم بل کرابشي او تناصابا پتاباتوم حیران وكې ديو ولای سچون نتاقد باندې دلی دا پس کول دا عذاب ولامن زور نو مولات ور کړی شي په نور کولی کی او دوله مولات ور کړی شي تسلی ولا قد سوريا یقینا ټوکی شي پډور وسرهانو پورې تا نه مکه نذیر شپهغانستان ټوکی کړی دیونه ما کان وساجون اغاظاب چې دوی پور ټوکی کوي دوی چې په کم ازا پور ټوکی کوي اغاظاب ولاله ورکو کوم نویا سوګ چې پروارش بوګي تاسو تاسو تخیب دنی چې بچبې تاسو شپې اورې دي د آزاد دې مېرمن سوګشته حدیث ګرادی صحابو نبی علیہ السلام زو مقرر کړم چې موږ له سوکې کوه ابو هرره نه فرمایي په اخر توره سي ما مشرق ته مخړه او خپل ناحيته مې لګول و چې سب صادق راوخي جناب علیہ السلام بي دارګم په دې ما خوب راغې ناراضي سړي الفاظ داړي اکلا لنا آیا بلال بلال زمنګ سوکې کوه اکلا لنا زمنګ سوکې کوه نو بلال سی سوکی کور خو په راغې نبی رسول الله می سجیو کړو کم ځا چې پتا خو ورسې عزت په نامره ورسې ما یکلاو سوک به محفوظ کی تاسو سوک به پاسو کی رښتیا وره دي مهربان زادہ زہ زاد بلکی دیو د پنځه رغ بنه پن راځګی عملهم الیتون دارت د دا شیر ايش ته لرمال ګار چې منه کی دیو من دنیا ناس سوا زمون نه لَسَتُونَ تاقت مند لري نصران پوسيم د د خپل نفسونو ولاهم من سبون نو زم تر نو سر مریتی اوشي طاقت نلري د الها نصران پوسيم د د خپل ځان اغزان سريم د نشي کولې مرشو کفن د تاوي غسر ولتاور کو جنازه تاوکړه امداد نشو کولې ولاهم او ندي دا نېکان مننا زمو طرف نه سبون مرګريشي دی وسره ماونه مرګريګړي مشرکانو سره ماونه مرګ لري کړي چې دا وتو سره کار کوي یا ولا هم نه دا من کافر منا زمون ترن سبوح چیمدار شي پنه سرت نه زمیم ذات کوما ته دي کافر هم ذات زمنا کوما او دا اولياء معلوم نه مقر کړی تاسو دیم ذات کوی اولایی ستی و نصران بوسیم و علاو من رسابون بل متعنا بلکنگ پیدا ورکردیں اگر دیرو دیوتا متعنا ولائے پیدا مرکرد دے کسانتا بابا و مشتران دیوتا تردیش اگدشو بديمانی عمرونا افلای رونا انوینی اننا ناتیز ارزا چھ مگرات لکو زمکیتا کمو دے غرد اطرافونا زمکیتا رات لکو یوزینا خلقلو بلزینا لپیالا کور کی سیلا بلزی کے زلزلہ دا راو سرابون راو د ذې خلکه اوډو اف لا رونا نوینې ان نه نات اړه چې ممررات لکوزمهېته او کمی له د طرفون نه ی د غالیب زما قدرت نهګورئڅورنی س نوکلووا ان نه مادی روم یقینی روم تاسو پوه سرا، او ناوری کوون چغ د کله چې دو تاسو مثال د کنو دی. وریم مساتم کورسیتا نفذ من عذاب ربك یو پو کې عذاب دروستانا یو پو کې لهو ننا خامخایبا یاین نه اوسه اناکنا ظالمین موږ ظالمان ونا ظلمواذین نکي وذو کنا موذین جمع راوللا په اعتبار د اعمالو کني تل خو یو دا ال د قیامت نزول من شکیږي په انس باندې نه وشي ظلم په اس و ان کان اوگر جی بھومی سلیو دانی اوری اتهنا بیا رات لو کو او پورے منغا حاسبین سب کو ان کی ورقرات ہیں یقینا ورقڑے موسی علیہ السلام تارون علیہ السلام تفرقان وزیان تورنا و ذکر المتقین او پندو د پار د پر ازغارو د پار د پار پندو دام ور ورکر دا اداوس اقرام الانبیا اتر سمبیا ذکر کئ لاغی مقام مورور کڑو اللذین آگسان یخشو نربو شیریگی دخپکرن بلغی پیش اومین ساعتی مشفقون دیو دا قیامت نیری دن کی دین دیو دا قیامت نیری دن ایکان و حال و آدھا او دا قرآن ذکر مبارکن پندے برکتن و آلان دا برکتن و آلدے اندلناو مرالگلل در افانتم لہو منکنون تضیدر شر انکار کون کی تاوویل انکار کو یو موسی دویم هارون دریم ابراہیم علیہ السلام بلا قد اتینا یقین ور کړه موږ ابراہیم علیہ السلام روشدو اسلام او بخا روشدو هدایت داو اسلام او وکنا بی عالم موږ په دواني په کله شه دو پلارتا قوم دا ماج تماسین سیدا شکلنا اگر شکلنا انتم لا یقفون توذیلین مین زورانی وہی لغی منتلی منغ مشران خپل منغ خپل مشران دي سیم دل لایو دین دې در بلون قالا اگر چی تاسو او مشران تاسو یې ذرا الیم مبین په گمراه ښکاره کی نو ویل به راته ته په حق په پورو بیان ام کن انتم من السو علی مبین یتطلب كون کو نه پورو بیان دروله او کنه لبی کی دا زجر ور کوي لقد کنتم انتم یا یقینا یہ تاسو او بلارانس تاسو وګمراي خارغي په توبي قران لګي پیر ذوال علم مبين غړ ګمرا خار غمراي نواییدو اجتنا بالحق رات لګي دګړ دې مونتا په پورا دلين یا ایت دلبو كون کنا لبیک ایبراهيم توي تعالی نو ایبراهيم السلام رب تاسو اور عبد مش اسمان نز مکول حق ذات چې به را کړی دا اوزو تاسو بده مين الشاعرین دګوي كون وطلای په خدای قسم لاکینا السلام علیکم مات بكم اغذر غون ساسو پس داغ نش وګرځي مدبرین شاګون کی ابراہیم علیہ السلام موقع کتا میرے ذراونو اورسلا ابراہیم علیہ السلام دې مسر اورس کی شرکت وکا غو یاره جوړنه انی سقی هاره ز ساسو په شرک پانی بیمار ما چلاړو ناغا بوتان ولا خصخصرو نجرالو ویری دل نو سوزواغ استو ویرا داجا اچاپکی دای ابراهیم علی السلام دجیبا دعا ورتن کولا او د دې خلاف پېکو ني ابراهیم علی السلام بشرالو اشد البلا الانبیا ثم لمصل فلمصل زیاد تکلیفونه پام بیا ورغلیو وجہ عالم جزازن ویګه زول دا ټوټې ټوټې مګر مشهد ديو دې پارا چا غت رجوږي آلو منفاله اوویل چا کې دا کار زند ل او سره د د ظریمان نه کار کدونا بدبختئ اله خوا چې داد کوئي نو چې تیم داد کیا غلای تاته ماج غلای دا د ځایریمان نه نوویل اوریید منږ د ځاننا اسکومیا دا ی او انوغ ب اویاړ کول اسکوروم پیاول ب یو زوان نامنګ اوردلې ابراہیم علی السلام چرا د یاد او اوردی ذکر وکاو یو قال ابراہیم ویل شه ابراہیم علی السلام فاذو قالو فاذو بی راولې دې محمد خلق محمد د سر کو الناس محمد د سر کو دفل کو راولې پرو برو د خلق کو محمد د خلق کو لعل یشدون دې پارا چې دې گو یو کې او ویل دی انتا انتا فالتا اے تا کړه دا کار زمون د علی او سري ابراهيم عليه السلام خا دا اليا تامت کړل زمونږه حالا اغوی بل فالو کړل دره کبیرو مشر یو چې دا ده بل فالو فاعل نو فاعل حضر ده ظاهري معنی خدای چې کړل دره مشر مشر خلنو کړی خو دروخ شو دا ته اوریا ده دا سی کلام زکری دا مخاطب پزین کی او مانو آغا سی شی مخاطب تی بلو آخلی اگو دا خیالو کو چې مشر دا کار کردیں ابراہیم وی کار شی چا کرلے نکردیں خو مشر دا والا دے تبوسیو کئی چی ما کرلے کن دے تالا بلفالو فائلن کرلے کادرک ان کی کبیرم حادا مشر دا والا دے تبوسیو کئی کار خو چی چا کرلے نکردے دا خدا مشر دا والا देवा دغه خلک نه چې دا کار چا کړلې طالب الفالو کبیروم کړلې دی کار درا طالبون کون کی کبیروم آدا مشرده ولار دې یا د ابراهيم عليه السلام د کبیر نمرات الله دې بل کبیروم کړلې دې ذرا مشرد ديو الله رات ویلو دې چې الله ما مور کړم مشر اله دې کارساز دې اګه ما مورا کړم چې دا وسرو کا نو ابراهيم عليه السلام داوي الله قالا بلفالو فالو کړه دې کا ذرا کبیرم اګه کبیرم فاعلن یو کی کبیرم هاذا یا کړه دې کا ذرا ها فکبیرم مشردیوم مشردکار کړلنه جدا نه نوبتبوس نه کوئی تاثر نشته نه فرجو واپس ول دی خپل نوبس نه نه او یکن تاسو تاسو ظالمان سمنو کی صوبیا شو بخپلو سرونو لقدلیم تا ته معلومه ده ما ولین ته كون نه کسان خبري كون کی نوې ابراهيم علی السلام افتا وونه اے بندي کوئی پیدا lana مال ان فو کوم دغه چپند راکته اوسه نو نقصان اس تاسو با دی بندگی دی علاکت چی اوفی لکم حلاک شی تاسو ولمات تابودونا اولی بندگی کوئی بیدال لانا فلا تاکرون اداخل نکار نا نالیں تاسو دا غیر اللہ بندگی قادوار لکو دا قوم د برایم علیہ السلام کل بیچی خیرات کاؤ نو گیڑے وی راو دی برایم علیہ السلام سوان لوی دا صدق دا اور بلکو لمبه غټوی ابراہیم علی السلام نشیر تاواله نو نمرود او پلاز ابراہیم علی السلام شوکه جسوس ورو کو نو پپړو باندې اوتالو او پپړو باندې اوتالو او د پپړو په ذریعہ باندې هغه ابراہیم علی السلام چېن اور ته گزار کو او د خپل پړه پلا او د سر پړه نمرود نه والے او تعال اور اور کو د دې پدې ذريوانه اور تاسو کو اور اسو سنجي ابراهيم عليه السلام اور تلا اور په الله تعالی ګول ګزار کو قلنا کونی بردو والسلام او داويم ګور ګزار کو ابراهيم عليه السلام چې اور ختم شو ګوچ الهلاس کې ولې خو دې کور نمروز ها ناور تو بي چې ست عرب ډېر غيرتي دي زبستا پر رب باندي سزور سو واغاناله ابراهيم علیہ السلام مشرک ده مشرکی عبادت الله تعالی قبول چاکه ده وسره پاک نه نه دا پیدا راکه قران وئی بارو یی حریکوسویدلران وان سورال تکوم دازو کے رسر عليهم کو چرتا سکون کیم نویمن اے اورا بنی شاہ بردو والسلام یخ او سلامتی او علیہ ابراهيم علیہ السلام وعرادو بھی قیدان ارادی وکڑا پا دماند چلن و جالناو الاخسرینو نومی گرزو الڈیتوانیانو و نجیناو او اخلاس میں قددران و لوتن اولوت علیہ السلام از مکی آگی تاں چی برکت میں چولیو پاکی تا پارد خلقوں او ارکڑو منت عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نا فیلا زیاتی و کلن اواریو جالنا گرزو الیو منگا اریو می گرزو الیو صالحین د نه قانونان او ګرځولمادی ائماتان مشران د دین دا دا دا دا کی ازونه بیا مرنا لار وسموله زوم بوکم و هینا زوم په هوذنا ضربه سمولہ او په زوم سره دیو تا فی الخيرات د کول دنه کو او د کول منزور او کول زکات کو من در عبیدین بندې کو انکی زما بندگی کو اولوتان اولوت علیہ السلام ورکړه مونږه غزر حکمان عقل مندیو په ام خلاص پیغام دې د کلیعنه چې عمل کو بدو یقینا بی او قوم بد مفاسقین نافرمان دا نکړه مونږه درا په خپل کې یقینا دوی نه قانونا انو حلی سلام اجازه در کړ چې وازو کو من قبلو الله د بخ الله دې چوالوا پس تجمنا له قبول کرمون دلرا او خلاس کرمون دلرا او آل دلرا من القرب لازم دو مصبت لو انا امداد مکرود دو من القوم الذين دعا قوم ناش تغذیب کرو زمان دایا تنو منگی امداد کردو این نو کانو یقنندہ و قوم بد نوڈب مکردی پا گواندام او دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام از یحکو کله چې الحرس کلچی دیو کولا الحر دا قوم دا قوم بل هر سه پاغ پسل کئ اس نباشت پی غنم القام کلا چې سرې دلې پای کې غړي بيزه د قوم د قوم غړي بيزه داوود علی السلام ته صدره ولوا دیو سړي بيزو دبل پسل خورل او داوود علی السلام ولګل اگر بيزه پسل وال اور کئ پسل بيزو وال بس ته د بزونه پدي اخلی او دی بجه پسل سمبالې کله چې شپان کېرهوت په جړو سلیمانه سره وې جاړی دی ووج جاړم چې د او درې سرنس پ سره کړه هغې ګوره په دا پ سری ما ته والله ما به داوی چې تو ووه د بزونه من پات اخلی پسر والبه ب والوه د پسل نرانانی کوي چپسر پرله حت اور سه برابر شن بیا وزي ضروري کې پسر باغله اوري دا خبر داود عليه السلام تور سه دا نو سليمان عليه السلام له الله پاک فهم ورکره بيسرې شي دي سي بيسرو کا باقي نه پشل په دراغل نه دي کې مسالې اختلافي نه امام مالک رحمته الله شيخي رحمته عليك بي زو پسر دورجي و خري ندا معافي زمان به نشته که دې په سلوخ نه خو چې د شپې ته په سلوخ روان دا معاف نه ده کذوره دې اوخري نه معاف ده او د شپې اوخري بیا معاف نه ده هغه زمان ورکای زکه دورځې د پسرل خوانځینه په کار جخپل پسل, پسل ساتلې د شپې د بيزو خوانځینه په کار جخپل بيزيه مخبوط کوله ائ امام سي جې علاوه اجماع جرحه زوبان د بے زوبانه سروي جرحه موافقا که د شپې خوړون توان نشته کړو ري دو خوړون نشته ال اجماع جرحه جوبار د دې ما سره په مرسته دل نه ففهمنا سليمان منغا فو اور کله په سره سليمان السلام تا وزرمانا ایاکمان بل ارض ان فشد کرے سری ذری بچے گڑی بیزے تقوم او منگا بل سری ذری ذرا حازین زیرم پانی اور سلیمان علیہ السلام تھا آری اور کڑا مندرہ عقل من و علم دانش مندیو ہوا۔ وسخرنا تابیکڑی منگا سرا داؤد علیہ السلام نہ الجبال غرنا یسبیہنا باقی بیان اولو تے سردا مرغانو مرغان بوسر شو او ناس ورتا او مون پکې ویلا دا پکې وځېر او كون نه فاینې نو او مون کوونکی والم نه او خدای مون اغا تصنعته لبوسلکم جوړول د زغر استادو چې بچي تاسو زړه د جنگ تاسو نه تاسو شکرې سنګې شکر وکې ولی سليمانه تابع کړو سليمانه سره نه باتون تجری چرانو حکم داو الارض الکې اغا زم کې بارک نا چې مونږ برکه د چړو کې او موګه په سمانې پوه نه شیاطین تا ب کړی ماشی تاان ناغ سووچو پیوا د در عمل ب کوو عمل ب کوو ماهموقر کړی نور عمل ب کو شییننو وي عملو نامن دو نه ذلكې کامل ب کوو س واله دی نه او مونګه دو له ساتون کې وا و... آه... وایوبا... او ہاں ایوب علی السلام کله आवाज په خبره راځه یقینا ز رسوله ما تکلیف او دنیا ترحم کون کئ ایوب علی السلام باندې کی بادي خلق کې سگه درو وی بی بی د ایوب علی السلام روان او ځکه شیطان د ځانه پیر رکل او مریدان نه جوړيږي په کوکې نه خاصي زه یې زما خوانځه کتا په دم بوکو ناويزه خو شکران عالم ای ما سره خو نشته یو یو وی اعتبار کي ندی وی خطبه تبو ځخان نو کما دا چرالا ایوب علی السلام دې پیر څه دې او دا مریدان جوړیږي او تا ولبه ما قهغما ته وي چې دا به کې وي خطبره کې دا ایوب علی السلام خو بشو قسم مخور توصال کوړا کله چې ایوب علی السلام جوړ شون الله پاک ورته وی چوسيو چمبک د اوورال دا پیووا پای کوسن زیات واخی ته بخبر قسم کې ځان بری کو خدا طریقہ او دا حیلہ تب ایوب علیہ السلام کو رخواستا بالمحتدیم او لا دا حیلنش کولے ناگه تا پارا دی جازنشتا روح المانی اگر سو سور سواد کی تفسیرو کی چی دا په صفاہ پورے ایوب علیہ السلام قلیچ چادو پدربتا چی اقین انظور سلیمات تکلیف او تڑیر رحم کون کی فستجمنا نالو قبول مکل لرہ او لرہ مکل آگا چی پدامان تکلیف ہوں وعدنا ورکرون دره آل ددان و میسلام معم پمصلدی و سراジナ رحمتن مین جنا مې ربانو زمون او پندې پر دې بات کو اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلقيف علیہ السلام دا ټول سوپر کون کنا کو دا نکړی ما جوړ دره دینا په خپل مهربانی کې یقینا دهونه کان او سېجهت بیانې ده حضرت یونس علیہ السلام. زن نوونه او خاونمهی زنونه صاحب من النون خاون دمههی یون سره السلام وزن نون او خاوندم کله چېران مغازمنو غصو قومم ته مقازمن علىله کو میی قوم ته اوسو زما د قوم شیر کولی کوي دا مسم نه دی چې مقاذاً اوسو الله ن دیره شې قاجر نه شو کولی د غین کار کوو قادر نردانانان. پژنا ګمانو خپل نوځره علی څنګه پیرانو ولون आवाज کو پتیرو کې الله الا الا انت نشتاج ترا مگر تو الله یوتی فنا ذا فی ظلمہ تذینو صلی الله علی وسلم دعا دعا انبیاله وسلم د تکلیفونو په وخت کې دعاګانې نبی له سلام حنین کې دعا کړو اللهم نبی له فنین کی فدی الفاظ بان دعا کروا اللہم لک الحم و الیک المشتقہ و بیک المستقع و انت المستعان دا دعا او انبیاء للم السلام دعا گانی کری ابرایم علیہ السلام او رکی دا دعا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا ا ادم علیہ السلام دعا ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بدات واکو اللہم رحمتکارجو فلا تگنی لنا نفسی پر بتاین اللہم رحمتکارجو الا من فلزان سماوا الکوا ایوب علیہ السلام رب انجی من سن یزور یونس علیہ السلام اوادو کو ظلمت لا اله الا انت نشتا دنه په ونو صاحب مالک مگر یو الله دې اعلان است مګر الله اني كنت اوماز منو صالحین زيما من الظالمین د کوم کون کنا اغذری الفاظ د دعا لپاره درې شرطونه دي یو د هغه چانه وشي واړی چې دا سره لا اله الاه نشته ما د حاجت پره کول دبل جاسرا تانه ته کوه دیم چې هغه شم نه الا سبحانك پاکي الله سم تو بنا درم ځان ورته کمزور کي نه نه کومت مينه ظالمین ذهن ته محتاج نه زکه وارم دیو جن حدیث کې را دي ماي مکروب يذوب د دعایو یونس الا هو سجابه ولا هر مصیبت زدا چې دیو یونس علی السلام په دعا دعا, دعا کئ الله والا قبلې داولې زکت آغا پا دعا کیا دی شرع تو خیالی ساتل لیں واری بد آغا چانا جشے و سرعی لا الہ الا انتا او واری بد آغا چانا جو سرع و شم نئی سبحانک پاکی و شم توم نام او ځان زان بورتو کې انی کنتو من الظالمین علو کار کې ظلمات جمع دا دری ش ددلله رحمت کے رحم کیاغئ د حاج د پااره سده ی پکرځئی شپی به صدر پان واچی د کمی تییاره بشی او د و لی دا بیر کتن سوی بار پس او کو کم شی خیر دی زیای خیر دی پس د جمنا لو قبول میںکل درا او خلاص میں کوے من نلغم د موصیبت نه او دشان فسیور کو می تا او زکریا علیہ السلام کله چاوه غفره پد رطا اراو زم لا تذرنی مفرذما فردن تشتور وانت خير الوارثین او تدیر خو وارثین دا غسن کو نه ډیر خو غسن کی د اسمانز مګی ورسد فست جنبنا له قبول میو کول وامنالو ورکر مگر یا علی السلام او صلحنان خواندی بی بی میم غردلره جا دو جادو بی بی ان کانو یقینن انم کانو یقینن دا ټولو جو سارو ان فی خیرات تلوار به کو پنه کو کیمن بیرابل نو ویا دوننا رب لی منغا رببن په خوشاله او په ير غم من یې دوانو حالاتو خرابلی په خوشالی کیمو په غم کیمو کانو رااخ شین او زمون ریدون کېوللتې چه زننا نه چې دا خپل په ن فخت نه پیان پهکی کوم پای کې م رویا نه د اوکو خپل نه اوې ګځو دی ل را اونا دغې تل لاعلمې نخ د پار د خلکوم ان عادې یقینم ده چې شو اته سمبیه او متوکم دا د دی ستاسو دین یو دا یو دین دے داستاسو دین دی وانا عربو کم ساس و رب بندگیو که زمان و تقدت و عمرو نتس نس کو زجر بل انقطع زجر پورانولو دین بل پساد و تقدت و عمرو نتس نس کو دین بخبل منس کی کلو نیلین راجون دا تلمنگ دوا پس کیگی یا عملو پساغسو چامل کئی دا بشارت ذکر کئی اغسو چامل کئی، او مومینون دے مومین، نبی بدیدل دو، کوشش ددو، زدہ کوشش نبیدل دو او منگا دلرساتون کیوں، لکون کیوں، و حرامون لاکردین او بندی پا کلیوالا چی منگا الا... علا کردین انم لارجون جنو بسکی و حرامون لاکر بندی پا کلیوالا اغا کلیوالا مانی بندی چی منگ کم کلی علا کردین سفبندي ان نوم لار جون نو واپس نو واپس کیل بندي نه معنا واپس کیږي نه پاسي نو يا حرام په معنا دا ثابتون حرام نه لا کر دین ثابت تربه چې ان چې نو واپس کیدل نه واپس کیدل به ثابت او دې لام حضب کی وحرامون علاقات او حرام دی بکلوالا نجاقلون حرام دی بکلوالا انہم ارجون اے رجوم الدنیا حرام لاکل قریتنا لکنا و رجوم الى الدنیا لا زید شو وحبس که دل دی دنیا تا او یا پا جانب دو حرامون کی بتاگوکو حرامن معنی صحبتون صحبت تی وحبس کلوالا چی مالاکل دی انہم لای جونو چی دنو حبس کل صحبت تی اپا دویم توجیه کی لیر جون کی لازائید شو او حرامن پا خبرمانا و حرامن علا قریتن حرامن پا کلیوالا چمئی راد دا علاقت کرلا انہم لیر جوننو انہم لیر جونن حرامن پا کلیوالا دا واپس کے ذر دیو دا بیو آپس کے دا پر حرام دی نو یا اللہ شو حرام رجوعہم الى الدنیا یا حرام پمانا صحبتون شو تحصیل دوانا مانی کرلی بائی صفحگیم حتی اضافوتی حت تردیش کولاوشی یا جوج و ما جوج هم من کل حدبین دیو دہاریو وانڈے ینسیلونو راوزیبا وقت روالوادو نیزشوید اغلوز قیامت حق کلا <قلع> ویزاینا غانا شخصن قرغبو تلی سرغدا گسانو چی خو فرې کړه ایرمان د مغزرا قد کننا فی غبلت ان اوم په بلد کې دی نه بلکی اوم غظالمان انکم و ما تعبودونه کن تاسو आवाज باندې ګوځا سې به ځالانا حسب جهنم خشا کی جهنم تاسو مشرکانو تاسو الها باطلا د او جهنم خشا کی ان تم لارزون تاس وجد نن لوکان لو كان اولي کويدا گسان علي هتن نبودن شي جانم تا نبودن شي کدا علي جانم تولتلم او ګولن فيها خارزون او ټولو بجانم کي هميشه لو جو ظارا فيها بيجانم کي ظفيرن شينکار و او دي بناوري د خير خبره هم له اسمون د خير نودو غون محفوظي یا کینن آغا سان سبقت لوم چې مکه شي یغې لار ازمونو ترمنه الحسنا لوصو ما وسره کولې لوص کړل توحید ما وسره توحید لوص کړل نو لاي گداګسان انهر جنتن وذون دابل لري نبا اوريدي حسېسا آغا شک حسېسا کش نبا اوريدي اواز جانم او دیو پ کې چې خوښې نفسونه دو می شئ لاون هم او نغ کې دوول ل الف لکبر ګبراټلوئ او د تلققاون ملایه او یو دی ک سره ملای ذا وکم د دوه ساسو کوونتونتوازون تاسو لوس کې دی شو تا سره چکم لوس کې دی شو دغهې یو مانت بسلاما نفاورا چراو بن غارو منگ اسمانون لرا کتایسی جیل پشان دران اختود د لیل کتابون لرا منشیخ پلا دفتر بن کی ریشتر رون غارو دسی و منگ قیامت کی دارون غارو کما بدانا لکسنچ ما پیدا کری اول پیدای سره نوید وابس بکتی لرا حفاتن اوراتن غرلا پیاب لخ پینا سونتا بربانو وعدنا لهنا لوذبه منغای کن من یو کن کی ولقد کتمنا بشارت اخروی بشارت دنیوی د پار دو موحدین مکه اخری بیان شو ولقد کتمنا خن منغلی خلقل نه کی په زبور کې من با ذکر په مساله توحید نا ان الارضا چې اتنظم کا اخلیه عباد صالحون زمانه اعلان بندگان زمان ایکان بدنگان از مکا خلی، از او امراد از مکی نم، از مکا دیمی ان این اینا فید آئی قنفده بلاغ دی پارده قوم، عباد کون کو داد بلاغ کتاب دی، ترغیب قرآن تا او مارسلناکا او مگنی لگلی، مگر احمد دی پارده خلقو، نو آئی قنفده، چی او قرساسو، کارساس دی او او اوني ابو ذو چې زیاده زاخل لري دا تصویر ورښین انه یقینن الله په کارا دونه او په پاریچ پټوي وې نظری او نیم په ان فت دای له کې پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام په پټون دی په وې نظری او نیم په لا لو فت چې دا خیر دا زاب دا فتنه ته توصل را چې دا فتنه ته توصل را پدې نیم په متون لاحین او سکه سو وخت قال ربی نبی پیغمبر رضوان علیه السلام و این تا ولالو داو سخی به اخری ذکر گئی او کتاسمخواڑوں نفقلو یا اذنتکم اعلان میکړه تاسو برابر ما مسر رسول الله او نیم په جنزی زي آ یا لري ځای تفسیر ولشی یقینا الله په او دے نه او په دے پاجی پټوی هر سالات ما ده پد نشتا پیغمبر غائبوندے پوہ وہ اینہ ندنی انیم پوہ لال لو شاہد رسوالے دا دا پیتن دلکم ازمے شتاصلرا او پیلے سوچتا وہل پیغمبر رب ہیوکم اے زمارو فسلوکا بالحق پورا اور اوزون دے مہربان المستع امداد اوتے شیدے دا دعا کروا اللهم لك الحمد الیک المشتکا وانت دا نبی علیہ السلام دعا اور اوسونه میرا بار المستان امداد ته او تل شهله علامات دي سی فون نو پاګين چې بیانوي تاسو